Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Və salatu və salamu alə Rasulullah Nəbiyyina Muhammedun alihi və sahbihi ecma'in əmmə bə'd Medniş təhsil alan Tələbək qardaşlarımızdan bir nəfər Saudi Arabistanının müftisi Şeyh Abdülaziz Ali Şeyh'in qabrında olmuş və ona bir nəsə əhəmiyyətli sual vermişdir. Biz də bu söhbeti tərcüme edib size təkdim edirik. Buyurun, dinleyin. Sualsın. Əhalətin əşəriyyəti cahil olan bir ölkədə namazı terk etməyin, ölülərdən və ya dirilərdən kömək denəməyin, qəbirlərin ətrasında tavaf etməyin küfür əməl olduğunu bilməyən, cahillikləri üzündən Allaha şəriq qosan və bu əməllərinin Allaha yakınlaşdıran bir vasitə olduğunu hesab edən kəsləri, onlara hizir çatdırmadan, yani əməllerinin şirk veya şifir olduğunu Kur'an və sünnet əlilləri ilə əsirlamadan öncə onlara şafir deyə bilərik mi? Cevab, ilm əhli cahillərə haqqı beyan etməli, onları ürətməli və Allahın doğru yolluna əstəqəmətləndirilməlidirlər. Çünkü, ilmi olmayan cahil ürətlilməlidir. Allah səhəl-i əlməli sallallahu aleyhi və sallamə buyurmuştur. Bil ki, Allah'tan başqa ibadətə layıf olan hak bir ilahı yoktur. Öz günahlarının üçün ondan bağışlanma diler. Muhammed 19. Ona görə də cahillərə haqqı dayan etmək ve öz cirtəziyilə tanıstırmək üçün hikmək və gəzəl öyüd nəzihətlə onları davet etmək lazımdır. Bizim həmin cahillərə qarşı mövcəyimiz onlara inanıp inanmamak dəyil. Əksinə, bizim onlara qarşı mövqeyimiz onları öyrətmək, başa salmaq və maarifləndirməkdir. Bunu ona görə etməliyik ki, onlar haqqı öz gerçəkliyi ilə tanıya bilsinlər. Bizdən tələb olunan bax budur. Biz həmin cahillərə tədricən tövhidi və Məhəmməd peyğəmlərə sallallahu alayhi və sallama göndərilən şəriətin gerçəkliyini çatdırmalı, namazın vacibliyini və onun dinin içincə əsası olduğunu bəyan etməli Haberlər zəkatı, orucu və hədci onlara tanıstırmalıyıq. Bu iş tədricən olmalıdır. İlk öncə onlara tövhidi başa salmalıyıq. Əgər onu başa düşsələr və ona rəayət etsələr, bu zaman İslamın digər rükünlərini və vacibatlarını hikmətlə, elmlə, milayimcəsindən onlara bəyan etməliyik. Belə olan təqdirdə, bəlkə Allah onların qəlblərini dinə meyillə edər. Sual Namaz kılmayan və ya Allah'tan başqasından <gülüyor> kömək diliyən çəfir edib, yəni ona çafir deyib. Çafirlərə aid olan şəriyyət hükümlərini ona aid edə bilərik mi? O zaman şey sual verənin sözünü kəsərək cavab edir. Təfirin əvəzində Allahın dininə dəvət təməsini şəhfiq et, dəvətlə məşgul ol və haqqı bəyan Dəvəti ön plana çək, onları təvhid əqidesinə səslə, Allahın dinini onlara başa sal və onları Allahın dininə dəvət et. Əgər onları dəvət etsən və Allahın hüccətini şəriətdə deyilən dəlil sübutları onlara çatdırsan, Allah özü onlarla nə edəcəyini yaxşı bilir. Sual... Yəni, şüccət çatdırmazdan əvvəl təqbir etməli deyilir, eləmi? Cəlaq... Sən onları tövhidə dəvət etməklə məşğul ol və haqqın onlara başa sal. Sən haqqı onlara başı saldıqdan və Allahın hüccətini, yəni şəriətdə deyilən dəlil sübutları çatdırdıqdan sonra, izzət və celal sahibi Allah özü onlarla nə edəcəyini yaxşı bilir. Sual, kafirə kafir deməyən özü kafirdir, kimi səsləndirənlər barərdə. Bizim ölkədə dərdləri bu prinsipə əsas götürüb, haqqında danışdığımız insanlara kafir deməyənlərə, kafir deyirlər. Bu haqda nə deyə bilərsiniz? Cevab, bir müşəlman təkdir yəni kiməsə kafir demək məsələsinə elmi olmadan, olmadan gelişməməlidir. Tədqiqatçı alimlərin sabahı heç bu, bu mövzuda fikir yürütməməlidir. Çünki bundan çaşqınlığa yol tapanlar çox olub. Şeyfimiz istəyən bir kəsə kafir adını verə bilmərik. Haqqı bildikdən sonra inatçarlıq göstərir. Zəlalət yolu ilə gədən insan kafir olar. Elimsiz və bəsir bəsirətsiz bir vəziyyətdə insanları təqfir etməklə məşğul olmak caiz deyildir. Sual, əhadisinin əksəriyyəti Allaha şəriq qoşan və namaz qılmayan bir ölkədə canaza namazı afarılırsa, ölənin namaz qılan və ya tövhid əhri olduğunu soruşmağa ehtiyac varmı? Səvab, madem ki, o, müsalman ölkəsindədir, Qılmaq lazımdır. Çünki əslində belə ölkələrin əhalisi, inşallah tövhid dinində olan müsalmanlardır. Sövab, əgər əhalisinin 95%-i namaz qılmayan və Allaha şəriq qoşandırsa, soruşmağa ehtiyyat duyulur. Sövab, ey qardaşım, tövhid dinində olan müsalmanlar üçün namaz qılınar. Vəziyyətindən xəbərdar olmadığımız və öz həyatını yaşayan kəslər üçün canadın namazı qılınar. Ölənin müşrik olduğunu bilsək, onun üçün namaz qılınmaz. Bilmədiyimiz halda isə əslindən baxaraq, ölən üçün namaz qılınar. Sual, kəlmiyə şahidəti deyil, lakin namaz qılmayanlar haqqında. Namaz qılmayanı kafir hesab edənlər, belələrinə cənazı namazı qılmırlar. Namaz qılmayanı kafir hesab etməyənlər isə belələrinə cənazı namazı qılırlar. Cənazı namazı qılırlar. Cavab, bu, xtilaflı bir mövzudur. Onu küməsə məcbur etdirmək, Olmaz Sual, şeyh, dediyim odur ki, dəzləri məsciddən çıxaraq, həmin kəslər üçün cənası namazı qılmırlar. Cevab, xeyr, xeyr, müsəlman olduğu bilinən, İslamı mənsub olan və tək Allah'a ibadət edən insan üçün cənası namazının qılınması lazımdır. Sual, Azərbaycanda olan qadaşlarımıza söhü, ha belə təqdib, ümur dəyəyyə yullir, mümkətdə nə təqdə edərdiniz? Cevab, onlara Allah'tan qorxmağı, ilm öyrənməyi və təkfir etmək ilə məşğul olmamalı təvsiyyə edirəm. Bu, ən əsasdır. Qoy onlara faydalı olan şeyləri öyrənsinlər və haqqa əsaslansınlar. Təkfir mövzusuna gəlincə, buna müdafidə etməsinlər. Və sələmə aleyküm və rəhməsullahi və bərakatuhu.